بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله د نعمت چې ډیر مهربانه او رحم کوونکی دی الها کوم تکاثر حته زغتم المقابر تاسو د زیاتۍ دنیا حاصلولو د پاره په دنیا حاصلولو کې دایو بل الله وڑان دي کې دلو فکر په غفلت کې اچولي ای ان تر دې پوری چې په دې فکر کې تاسو د ګور غاړې تر رسیدئ کې <وصفت> الله سوف تعلمون ثم كلا <مکر> سوف تعلمون هرگز نه ډېر زرب تاسو ته معلوم شي بیا وره هرگز نه ډېر زرب تاسو ته معلوم شي كلا <وصفت> لو تعلمون <وصفت> علما يفي لترون الجحيم ثم لترونها عين اليكين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هرگزنا <تصفيق> که چاری تاسو په یقیني ايمان سره د دې طریقې انجام پیجن دلې نو تاسو به عمل نه وو تاسو به خامخا دوزخ وینئ بیا واورئ چې تاسو به بالکل په یقین سره هغه وینئ بیا به ضرور په دغه ورځ ستاسو نه د دې نعمتونو پاحقلا تپوس کیږي